Det här är ett extrainsatt veckan för att beröra den ryska invasionen av Ukraina. Där ryska trupper under morgonen har gått in på flera håll i landet och det rapporteras om bombningar i flera ukrainska städer samt ett tiotal döda och många skadade. Så här lät det på presskonferensen med statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist nu på förmiddagen. Ryssland invaderar ett europeiskt land och hotar en demokratisk regering vald av det ukrainska folket. Ryssland genomför nu ett väpnat angrepp mot Ukraina med stort lidande för det ukrainska folket som följd. Och Ukrainas president Zelensky har utlyst krigstillstånd. Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Det vi ser nu det är ett offensivt Ryskt anfallskrig mot Ukraina. Vi ser krigets brutala ansikte. Och det ryska kriget mot Ukraina måste kraftfullt fördömas. Det finns ingen annan än Ryssland och Vladimir Putin som bär det yttersta ansvaret för den här situationen. Det man skapar nu är stort mänskligt lidande och död. Och ryskt agerande... Det är ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen och därmed också ett hot mot Sveriges intressen och suveränitet. Vi fokuserar ju i regel på lag och rätt i Sverige men vi har ju tidigare berört just folkrättsbrott till exempel och internationell juridik både i Sudan men också kopplat till islamiska staten i Syrien. Och för att försöka få bättre grepp om vilka lagar som gäller vid ett krigsutbrott och vad de liksom långsiktiga då juridiska konsekvenserna för Ryssland kan bli så hörde vi av oss till professor i folkrätt vid Stockholms universitet, Mark Klamberg. Vad var din första reaktion på det som hände nu i morse i Ukraina? Jag är genuint förvånad. Jag trodde att Putin skulle nöja sig med att skick in reguljära förband i Donetsk och Luhansk. Då hade han hållit den här osäkerheten som har skapat svårigheter för, för Ukrainas regering och, och ändå uppnå någonting. Så jag, jag är nu inte förvånad. Jag tror att det kommer att leda till stort lidande för, både för befolkningen i Ukraina och Ryssland. Och även till att Putin förmodligen förlorar makten tidigare än vad han annars skulle ha gjort. Kan det liksom finnas någon legitim anledning enligt internationell lag att gå in med militär makt på det här sättet som Ryssland gör nu mot ja, hela Ukraina? Nej, det är um, ja, ibland så med studenterna så kör vi dåliga exempel på hur man kan motivera användning av våld så jag, jag tycker att Putin och Ryssland tickar av många av de här boxarna just nu. Just det. Han pratar ju om att det militarisera Ukraina, det nazifiera, kan det vara en ursäkt på något vis? Nej, nej alltså det här är på ungefär samma nivå som när nazi-Tyskland påstod att det var Polen som attackerade nazi-Tyskland och att det var, det var det som utlöste andra världskriget. Det är liksom falsarier och liksom, vad ska jag säga, meningslösa argument. Vad kan det bli för folkrättsliga konsekvenser för Ryssland på liksom lite lång sikt? Nej, alltså det, det som man talar om från omvärlden, är ju sanktioner av ekonomiskt slag. Eh, och eh, det, det, det, det som hade varit snäppet upp. Det hade ju varit att omvärlden på något sätt hade gett eh, hjälp. Ukraina militärt alltså man talar ju om kollektivt självförsvar och den rätten har ju Ukraina Ukraina har rätt att be om hjälp om det men det är ju inte aktuellt och det har omvärlden också gjort klart för man vill ju inte hamna i en direkt militär konfrontation med, med Ryssland det är för stora risker med det. Det var ju ett tal morse som Putin höll där han sa någonting i stil med att till alla som skulle kunna tänka sig ingripa utifrån om ni gör det kommer ni att möta konsekvenser som är större än det ni har mött i historien. Alla relevanta beslut har fattats. Jag hoppas att ni hör mig. Mm. Är det också fungerar det avskräckande så att säga? Nej men alltså jag, jag tror det stod klart innan att omvärlden inte vill ingripa militärt. Jag jag har ju sett referat från, från det här talet och jag har uppfattat att det är framförallt riktat mot ä, Rysslands egen befolkning. Om man pratar på lite längre sikt så att säga, eh, det har ju till exempel i Sverige skett en lagändring. Det har kommit en ny lag om aggressionsbrott eh, från 1 januari i år. Det här är också någonting som finns i andra länder. Vad innebär den lagen och kan den komma till användning här så att säga? Alltså den, den här lagen egentligen ska man spåra den tillbaka till Nürnberg när man då dömde Nazi-Tysklands ledare för brott mot freden hette det på den tiden. Även i tribunalen från Tokyo för de japanska ledarna så dömde man för det. Så det, det går tillbaka dels till Nürnberg men även till FN-stadgan som förbjuder vårdssamvändning. Så då har man ju då, då, då växt fram det här, eller man har, man har definierat då vad aggression är och aggressionsbrottet. Och det, man har även ändrat stadgan för internationella brottmålsdomstolen i Haag. Det är nu en del av stadgan för internationella brottmålsdomstolen. Och man har gett domstolen behörighet att ta sig an det här brottet. Och då uppstår frågan för Sverige- för det, det krävdes då att det skulle godkännas av staterna som anslutit stets i rumstadgan så då, då behövde Sverige ta ställning till stöd i den här förändringen och gör man det så behöver man också ändra svensk lagstiftning så det är det man har gjort för att få den svenska lagstiftningen så att den motsvarar vad som finns i rumstadgan. Men hur kan den bli tillämplig i det här fallet? Kanske inte just den, att Sverige kan gripa in, men, men hur den ser ut i andra länder. Till exempel Ryssland och Ukraina. Alltså Ukraina och Ryssland har båda sedan länge haft det här brottet i sina respektive nationella lagstiftningar. Den teoretiskt i varje fall skulle man kunna tänka sig att man ställer då personligt svar för att de har startat eller genomförde krig men jag säger teoretiskt för sen finns det ju en praktisk värld också så att säga och en realitet och det här kommer ju bara ske om man på något sätt kan gripa rent fysiskt eller de här personerna inför rätta och det är ju det som gör att att det nuläget är orealistiskt man skulle kunna tänka sig ett scenario där det går väldigt illa för Ryssland det blir väldigt utdragen konflikt, stödet för Putin går ner och det blir ett maktskifte i Ryssland. Så det är, väl, det är väl det scenariet jag skulle kunna säga att man efter ett maktskifte då är, det finns det så stor kritik att man framtida ledare då tillåter att en sån här process inleds. Jag tycker det är viktigt att vi talar om det här med aggressionsbrottet att det är ju inte bara Putin utan det är ju den högsta politiska och militära ledningen som är ansvarig för det kunde ju upptakten för det här angreppet se, det var bland annat ett möte som Putin hade med sina närmaste regering och andra nyckelbefattningshavare i Ryssland. Och jag tyckte man kunde se där en stor tveksamhet inför det här. Det finns även ett klipp som cirkulerar där Putin frågar ut sin spionchef som är väldigt nervös och man får intrycket av att det redan då var klart att man skulle annektera, men även att det finns ett stort internt motstånd. Det, det var också en höggeneral som för några veckor sedan skrev ett, en, en text på, på ledarplats där han tog avstånd från att man skulle använda våld mot, mot Ukraina. Så det, det verkar som många i den ryska, vad ska man säga, eliten känner, känner tveksamhet inför det här och det är väl både oroväckande men samtidigt lite hoppingivande att det finns personer som, som inte stödjer det här. Vad innebär det att eh, krigslagar har börjat gälla i Ukraina? Det har man ju också gått ut med nu på morgonen. Ja. Ja, jag, jag har inte tagit del av dem i detalj men rent typiskt så handlar det om att man kan begränsa personers rörelsefrihet det kan också handla om vilken information man får sprida. Så det, det är en del väldigt viktiga rättigheter som man, man har liksom ett normalt tillstånd fred som man sätter på undantag. Men det får man göra, alltså folkrätten tillåter det i nödsituationer. Men det måste ju alltid ske med väldigt stor omsorg. För även när man är i krig så finns det ju ett behov av att man kan föra Ja, någon form av diskussion om vad landet ska göra, så, så det måste ju ske med, med, med stor försiktighet. Men vissa saker är ju nödvändiga i en krigssituation, till exempel begränsa var personer får röra sig i ett land. Mm. Nu är det ju fortfarande väldigt tidigt, det kommer en del uppgifter om eh, explosioner, skottlossning, att det ska ha skjutits ner ryska plan är också en uppgift som har kommit. Vad tror du är att liksom vänta framöver? Ja, alltså det, det, det... Jag trodde ju som sagt inte att man skulle göra en fullskalig invasion men det är ju det som verkar ske nu och... Eh... Jag tänker ju lite på Tjetjenienkriget som då för 20 år sedan det har ju varit flera stycken Tjetjenienkrig man skulle man kunna säga Men, och då då jämnade ju Ryssland tätbefolkade städer med marken med, med artilleri och det är ju och, så det är var ju det värsta scenariot som jag ser det och det, det skulle ju vara uppenbara krigsförbrytelser man kan också tänka sig att Ryssland gör något mer begränsat, att man på något sätt med, med specialförband försöker att hugga av huvudet på det som de betraktar som sin motståndare, alltså den ukrainska regeringen och att man placerar någon form av marionettregering där men eh, det är olagligheter oavsett var man tittar så att säga, i de här scenarierna så eh, vi, vi får se vi får se ni kan följa utvecklingen via Petra Nyheter eller Ekot och våra kollegor på podden Gräns kommer att fortsätta rapportera om det här och har ett extra avsnitt ute som släpps idag.